і ще чогось, що вже знав тільки він. Цю ферму будували першою, збитої цегли, а от стоїть і досі. Що ж післязавтра всю групу корів переводимо на комплекс? Іван Іванович слухав його мовчки, розумів усе, і греків настрій, і його смуток, і його надії. А коли вийшли на подвір'я, на широку асфальтову дорогу, головну трасу ферми, обабіч якої стояли численні будівлі, мов бив в подиві оглянувся, сказав, ціле місто вибудували. Аж справді шкода руйнувати. Але нічого не зробиш, час вимагає. На такій грані стоїмо. Перевів погляду на настав, де в останніх при західних променях сонця з води виходили коні. Гарно як. Люблю я коней. Малюнок справді був чудовий. Червона вода і гніді вогнисті коні, що виходили з неї. Василь Федорович замилувався, аж на мить забув про те, про що думав от самого обіду. А потім його погляд упав на тополі в кінці двору і пригас. Йому здавалося, що думає про роботу, а в пам'яті увесь час стояли ці дві тополі. І він у подиві помітив, що думки його дивні, неприродні. Якась дивна порожнеча хапала за серце. І в грудях не стачало повітря, які не вистачало чогось зорові. І, мабуть, через усе ти не міг дати ладу своїм думкам про те, про що говорили допіру про господарство. Певно, Іван Іванович... Давно спостеріг його настрій, тільки вдавав, що нічого не помічає. І, мабуть, щоб розвіяти грекову зажуру, закрутити його в новий вир, сказав. «Хочу я вас, Василю Федоровичу, перевести на іншу посаду». Грек підвів на нього здивовані, затуманені очі. «Яку посаду?» «В професори». «Професори?» – ще дужче здивувався Василь Федорович. Колгоспні, по сумісництву. Є думка відкрити у вашому колгоспі школу передового досвіду. Будете вчити своїх колег. Мені самому ще треба вчитися, відказав грек. І самі вчитиметеся. Що ж коли треба? Василь Федорович дивився собі під ноги, думаючи про щось своє. Тільки не зараз, пізніше. Завтра я вилітаю. Завтра я вилітаю в Самарканд. Широкі рівні брови ратушного вигнулися дугами. В очах засвітилося здивування, мов би грек збирався летіти на місяць. У Самарканд? Так, якщо не заперечуєте. Це важливо. Зараз... Важливіше за все. Ратушний на мить замислився. Мабуть, він почав про щось догадуватись. Що ж, коли треба, хочу вам побажати, аби, і не знайшовши відповідних слів, раптово розхвилювавшись, докінчив, аби ви завжди були такі, як є. Василь Федорович схитнув головою. Вони попрощалися і кожен сів у свою машину. Грек заїхав до контори і по телефону замовив у місті квиток на літак. Вдома допоміг розв'язати зінці задачку, зіграв з нею в шахи, а коли вона всілася перед телевізором, по якому дід Панас саме почав розказувати вечірню казку, відкликав дружину в спальню кабінет. Прошу, що там є у нас на книжці?» «На Жигуліща не набереться», – пожартувала вона. «Хіба що на Запорожець?» «Завтра забереш усі!» Вона подивилася на нього про щось, здогадуючись. І вже лякаючись свого здогаду, Німа запитала очима. «Валерієві погано. Є ліки закордонні. Вони можуть на якийсь час допомогти?» але вони дуже дорого коштують», і показав телеграм. Фросина Федорівна прочитала її, тихо, злякано сказала, «Я завтра візьму. Василь Федорович почав лаштуватися в дорогу, впорався швидко, далі робити було нічого, розмова з дружиною не в'язалася, йти кудись до сусідів не хотілося. Довго сидів у задумі і нещувся, як у руках знову опинився зошит у сірій обкладинці. Він прочитав написане раніше, взяв ручку, і на папір лягли важкі рівні рядки. Він знав, що вони останні, що може й перечитувати йому їх не захочеться. Проте почував потребу вивершити думку, закінчити суперечку з самим собою а може це була й не суперечка, а баланс, улюблене слово, підсумок шляху до вершечка і уявне споглядання шляху вниз. Він таки знав, напевно, що перечитувати ці рядки йому не захочеться, бо повернеться з Самарканда з іншим ладом душі, і думки будуть під цей лад. Тому й написав. Мабуть, я ніколи не висловлю основного. І оце, думаю, що може так і треба. Кожен з нас вважає, що саме надумана ним сутність і є основною. Як хліб, подарований кожним новим днем, свіжий хліб. А ще, звичайно, сухарі тревтіші, їх і в дорогу легше взяти. Засушені окрайці мислі стародавніх мудреців, то вічна пожива,